mă interesești și vă spun. Da. da. Sau poate... Nu cred că joacă în weekend. dacă dacă are jucător la națională, s-ar putea să nu da, da. joace în, <laughs> în weekend. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. din ce mai influenți cântăreți și compozitori. Ai <fie> Lumii a murit în această dimineață la vârsta de 82 de ani. Reșteptarea. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 7 și 19. <fie> la noi acasă, fraților, progresul nu poate fi oprit, slavă cerului. E adevărat, se mișcă precum ghețarii. Adică progresul la noi este milenar. A început acum 2050 de ani, pe vremea lui Burebista și acum încet, încet Câte un pic, cât un pic. Iată, de exemplu, cna care este fostul CNA-DNR. Băi, de-abia ne obișnuisem și noi să spunem CNA-DNR și acum s-a schimbat. E, e Cnaire. ir CNA CNA Deci, compania asta de autostrăzi care administrează banii de roviniete, în sensul că ia banii și nu știu da. ce face Diferent cu ei. Cum spune? Frățioare. Știre. Compania de drumuri, o să zicem compania de drumuri de acum ca să fie simplu. Deci, să ne înțelegem. Compania de drumuri e CNA-DNR. Va ar putea, ar putea, dar sunt șanse, sunt șanse să vândă roviniete online din luna decembrie, luna viitoare. Stai mă, nu ea le vinde? E, e, nu, ea le dă unora care le vând și ei iau comisioane. Înțelegeți? Am da, înțeles. De, de ce nu le vând? De ce nu de le vând? De atât de complicat. Păi n-a ajuns încă progresul. Cam am văzut în 2016, da. dacă intru eu, care nu mă pricep, pot să-mi lansez chestia asta într-o oră, da. să vând orice. Da. O oră, zic așa, că nu mă pricep. Da, dar... Progresul vine mai repede la privați Dar la stat vine foarte, foarte încet băi, da vine. Și când vine, pf, calcă aruce. tot un pic. vine în decembrie. Au da, venit cu moș Crăciun da. Între timp, această companie le-a dat altora dreptul să vândă rovinietele respective, uh -huh. care știți că sunt obligatorii. Dacă nu știți că sunt obligatorii, aflați acum, mergi și cumpărați-vă. <laughs> da. Așa? Și firmele astea au câștigat, evident, comisioane de milioane și milioane de lei. Iar am ratat o afacere, domnul Zafiu. Nu știu cum naiba. De deci, ce asta. De exemplu, o firmă care, una din firmele care vinde, rovin... care vinde roviniete de pe site-ul Rovinete. .ro. Dar ăla nu e de stat. E deținut de o firmă din așa. Cluj În numai primele șase luni am încasat 2 milioane și 2,5 milioane, deci 2 milioane și jumătate de lei, de la compania de drumuri. Cam cât am încasat tot lanțul de benzinării mod Deci a făcut un site uh -huh. unde poți cumpăra o online, așa cum se poate cumpăra ca orice lumea asta și cu asta basta. O altă platformă de încasare a menzilor de circulație și pentru lipsa rovinietei, deținută tot de o firmă din Cluj, a devenit subiect de anchetă. Ia uite mă, nici nu știam. Tu știi, Luca? Mm. Au fost percheziții la Prefectura și Primăria Giurgiu și la Compania Națională de Autostrăzi. O anchetă care vizează pe actualul subprefect din Giurgiu pentru fapte săvârșite în perioada în care era director al Direcției de Taxe Locale din Județ, relatează economica.net. Care e problema? Există suspiciunea că ăsta a dat un contract către firma asta privată din Cluj pentru colectarea contravalorii amenzilor rutiere, banii însă nu mai ajungeau la bugetul primăriei. Deci... <grijă> <grijă> adică, băi, au privatizat amenzile, dar au păstrat banii. Da. Și ne-a mers foarte, foarte bine. Deci, între iunie 2015, iulie 2016, au încasat 2 miliarde 270 de, mii de lei. Și asta e, au încasat banii și cu asta Să fie, primiți. Să fie primiți Deci ai o amendă de plătit da Unde trebuie să plătești? La primărie? Lasă să plătește la noi Și numai, adică ți-o tăiem de la primărie normal înțelegi cum e? e Toată face, asta este acuzație. Eu întotdeauna am spus, bă uite ce bine a mers Adică, băi, dacă s-ar putea privatiza Poliția și primăria ar fi foarte tare Uite ce încasări au Sunt da. super cointeresați Normal Se descurc Au făcut site Asta adică, nu Hai să facem site Să vă fie simplu Să le dați banii Auzi-mă Dar în cazul ăsta N-ar fi mai bine Dacă ar fi mai pe față Și am putea face Fiecare privat Să poată să-și facă o seri Un seriu de poliție Băi ce bine ar fi Sau pe o primărie o Serios Da, da. Cred că ne-am putea. Bun, dacă tot am vorbit de drumuri, primim, am primit un mesaj pe WhatsApp de la Simo, dacă nu mă înșel, da, se lucrează pe A2, sensul spre București, vine dinspre Constanța, ne-a trimis și fotografii. Se lucrează Lucrarea este asta? semnalizată, ce nu tare. știu cât de din timp, dar circulați cu atenție pe A2, mai ales că sunt zone în țară unde e ceață. V-am zis, domne că vine progresul, uite, se lucrează la 7 dimineața pe A2, ce tare! Bine, acum sunt semne care arată că eu lucrare acolo, nu știu câte lucrări. semne. Te <laughs>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 Este Black Friday la Franco. Ai reduceri pe bandă rolandă până la 80% AllView pe opt Energy Mini este 499,99 lei cu reducere de 300 de lei Franco. Simte ritmul Tralimania Colecționează cei 16 magnet și cele 32 de ornamente de brad Adună 30 de puncte și ai 50% reducere la cumpărarea lui Pobi sau Branch Cum faci toate astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la Roft sau cumpără tot ce te bucură! Doar cu Bila Card ai vineri 11 noiembrie... 25% reducere la tot sortimentul de aripi și piept de pui.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 Bani sunt gata, mergeți în față să-i ridicați Ah, uh -huh. cum eu. eu? Creditul Creditul ING pe repede înainte Fără averință, fără vorbă lungă Vii și pleci cu banii în pungă Astă vară era în vacanță, te trezeai la ora 10 și auzeai asta Acum te trezești la ora 7 și auzi...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 de 77 de decibeli la prețul de Black Friday de 318,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț calitate din România.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 Avocatul diavolului Cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu Cu cine ați votat dacă ați avea cetățenia americană? Fiind de un stat din sud, cred că aici votul se va duce către Trump Nordul o să voteze cu Hillary Și eu o să votez cu Hillary Eu aș vota pentru Trump, sunt un cetățean român-american Votez și eu în emisiune asta Votez cu Barack Obama Așa cum votez din 2008 Când am spus că președintele meu este Barack Obama Deși nu sunt cetățean american Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13.15 în direct la Europa FM. Alege să joci drept. Rainbow, Europa FM Cea mai bună muzică Europa FM, 7 și 32 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Busy Day cu seguran, Bună dimineața, moisem. Bună dimineața și bine v-am găsit. Vă propun astăzi să vorbim puțin despre izolaționism, globalizare și, în final, antiglobalizare. Pentru a înțelege aceste concepte, avem nevoie de multă deschidere la cap și mai ales de o bună cunoaștere a istoriei. Înainte de asta, aș vrea să încep cu o glumă așa... Deși predicțiile lui Nostradamus vorbesc la un moment dat despre izolarea tot mai mare a Americii, deși unii blogger de peste ocean găsiseră chiar și versete în care Nostradamus vorbește despre o falsă trompetă, i-a zis el, acum vreo trei zile societatea Nostradamus din America a dat-o rău de tot de gard, prezicând, tot cu ajutorul versetelor celebrului vizionar medieval, victoria doamnei Hillary Clinton. Poftim cultură! Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Bineînțeles că alegerea lui Donald Trump la Casa Albă nu va aduce apocalipsa, dar faptul că acesta i-a convins pe americani să-l voteze, momindu-i cu o politică izolaționistă a Americii cu ziduri și taxe pe chinezării, arată doar cât de predispuși sunt oamenii să împărtășească în masă prostia și lipsa de cunoștința unui lider politic. Nu America a inventat globalizarea și, da, America a devenit putere globală și economică și militară spre sfârșitul secolului 19, dar mai ales după primul război mondial. E bună globalizarea? Aici răspunsul e foarte diferit. De la, nație la nație, și de la moment istoric la moment istoric. Globalizarea a început, de fapt, cu marile descoperiri geografice. Deci strămoșul ei este Cristofor Colum. A luat amploare însă în perioada colonială, când, atenție, corporațiile erau monopoluri de stat. Companiile multinaționale au început să ia amploare cam un secol mai târziu, dar s-au bucurat de globalizare, în adevăratul sens al cuvântului, abia în a doua jumătate a secolului 20, odată cu explozia comunicațiilor, radio, TV și mai ales internet. Cifre acum. Și ce vă spun e din cartea de istorie, nu e de pe internet. În în 1975 existau puțin peste 13.000 de companii transnaționale pe tot pământul. În 2000 numărul lor ajunsese la 65.000, deci de 5 ori mai mare, dar atenție, ele deschisese 850.000 de filiale străine, angajau 54 de milioane de oameni și aveau profituri de 19.000 de miliarde de dolari, adică de aproape 90 de ori PIB-ul României. Să vă citesc acum un scurt pasaj din cartea Compania. E o carte scrisă de doi jurnaliști de la The Economist, John Mickeltoet și Adrian Uldrich, apărută și la noi la editura umanitasa anul trecut. Zice așa Companiile mai mici au făcut în această perioadă tot atât de mult ca să stimuleze globalizarea ca și cele mari. Coborârea barierilor comerciale, răspândirea de reglementări, costul scăzut al transportului și comunicațiilor, toate au făcut ca davizii să-i provoace pe goliați. Comerțul mai liber a făcut posibil ca tinerele companii, cum ar fi de exemplu una pe nume Microsoft, să ajungă pe piețele din străinătate fără a trebui să construiască uriașe reprezentanțe străine. În realitate, multinaționalele autentice au ajuns la mari dimensiuni nu doar ca să-și adapteze produsele gustului local, chiar divizând piața americană, dar și ca să cutreiere lumea după idei. Încheie ei citatul, mai multe găsiți pe blogul Bizday. Și acum hai să tragem unele concluzii, vă rog. Americanii, mai ales ei, au avut permanent de câștigat din globalizare, nu de pierdut. Sigur, au învățat și rușia asta că și altceva decât o tentativă de globalizare a fost bolșevismul și organizarea lui în Uniunea Sovietică. Apoi prin anii 70 au învățat lecția și chinezii, că și altceva a fost reforma economică de după moartea lui Mao. Dar au învățat asta și europenii, că și ce credeți dumneavoastră că este Uniunea Europeană dacă nu o expresia globalizării? Izolarea Americii ar fi în sine o sinucidere gratuită că și globalizarea și nimic altceva. A făcut din America o superputere, iar fără globalizare America va pierde valul progresului pe care face surf de mai bine de 100 de ani. Cât de bună e globalizarea pentru România? E? Aici trebuie să fim atenți, noi nu suntem America. E clar că omenirea a progresat infernal datorită reducerii până la anihilarea granițelor și la fel de clar că intrarea în NATO și în UE ne-au adus nouă românilor joburi, finanțare, securitate, ne-au adus și reguli și anticorupție dacă vreți, dar hei, cu globalizarea trebuie să fii atent să nu te sufoce. Deși eu sunt fanul globalizării, v-am spus atunci când s-a votat legea supermarketurilor, cea care limitează de fapt intrarea produselor de import în comerțul de la noi, Că acea lege este bună pentru noi Cu o măsură trebuie să judeci intrarea Renault la Dacia Că e clar că tehnologic n-aveam cum să ținem pasul cu giganții mondiali Dar cu agricultura trebuie să aplicăm înțelep și chiar pervers uneori O altă măsură Decât să punem ștampile, cum au făcut acum prostește americanii, crezând că un președinte izolaționist le va aduce în lor prosperitate, mai bine proiectăm deștept ca rușii, care au făcut pace cu americanii după ce au pierdut cursa în armărilor. Tiparele sunt pentru cei reduși. Politicile înțelepte spun că trebuie să intri într-o luptă fie ea și economică, doar dacă ești sigur că o vei câștiga. Multinaționalele sunt bune, dar asta nu înseamnă că multinaționalele astea trebuie să domine statul, să încalce reguli sau să comită abuzuri. Nu există o sentință definitivă pusă pe conceptul de globalizare sau pe cel de multinațională. Există doar cunoaștere și prostie, decizii bune și decizii intoxicate de manipulări de tot felul. Să fim atenți, deci, istoria ne întinde mereu aceeași capcană și cad în ea doar cei care nu cunosc istoria. Băgaz la cap, stimați români. Votul este cartușul democrației. Te și poți sinucide cu el, dar nu există armă mai puternică decât votul unui om bine informat. Moi siguran și Busy Day la Europa FM. Pastila Busy va fost oferită de Transilvania. Banca Oamenilor Întreprinzători 7 și 37 Spuneam Vlad mai devreme Și le spuneam mm -hmm. și prietenilor noștri care ne ascultă Că se lucrează pe a doi Sensul spre București Așa ne transmitea Simona da. prin WhatsApp La 0728 1222, Cu fotografii cu tot A revenit și aici sunt doar semne, nu și muncitori Dar a revenit și da, pe, pe ia zi zis scurtă, e vineri și da. <răși> <răși> și e zis de la început. No, <răși> adică, că... bun. Ia fiind prea lungă, acum cât s-a scurtat de tot. Da. A revenit și cu o altă fotografie prin care ne arată că e ceață pe A2, autostrada când Soarelui. În sensul că a trimis un ecran alb. <răși> nu e chiar alb, Ce? e aproape alb, da. Dar, dar e ceață, aveți grijă cum Apropo conduci. de asta, deci în dat... principiu fiți atenți dacă sunteți pe autostrada A2 sau 1 sau pe orice altă bucată de autostradă mică din România și sunteți cumva pe banda a doua, încercați da. să mergeți cu mai mult de 30 la oră. Da. Adică nu și cu 30 la oră, întâi, bine. Dacă se poate. Da. Înțeleg că e cod galben de ceață. Până la ora 9, în Călăraș, Giurgiu, Dâmbovița, Argeș, Prahova, Teleorman, Ialomita, Ilfov, Brăila, Buzău. În Vaslui, Galați, Municipiul București și Cod Galben de Ceață în Județul Covasna, tot județul până la ora 10. Nu mai bine spune unde nu e, Cod Galben de Ceață era mai scurt. Nu e chiar așa. 7 și 39 de minute zi de meci astăzi. Nu mai e chiar ca pe vremuri când jucam cu Argentina. Nu, cu cine mai jucam? Cu cine mai jucam noi în viața noastră? Ăștia, așa. Da, Ilia. Chiar atunci. Îl jucăm cu Polonia. Dar tot avem emoții. E făcut? normal. Nu n să am nicio emoție. Încerc să ne calificăm He, la, eu sunt la cupa linistit. mondială. Uh, vă invităm să ne sunați la 037 să intrăm în direct și să vorbim de meciul de astăzi cu pronosticuri, cu idei, poate ne au de selecție de, de, de cine știe. Băi, v-am spus să asumați la asta pe tata puiul. Am uitat. Am uitat. La pe pământul. Unde te trage ea-n Și stă un individ Rulând ceva interesant Iar lângă el o prea frumoasă Îmi suri de barba Și e periculos Acest joc de privi. Balade tuci, noi nu ne pot privi. Iar noi ne privim. Nu știm povești interesante, fără bancure amuzante. Noi ne privim, iar noi ne privim. Suntem lumea. A da da da no one knows ne passa noi ne privi E piesă nouă de la Mihail Ne-a plăcut nouă am auzit-o Când am fost? Marți a fost Mihail și Gavril Săptămâna asta Săptămâna asta, ca să fim mai exact. <laughs> Ne-a scris Adi din București și ne-a spus că sunt și muncitori pe a doi, Brav. dar nu prea se văd din cauza ceții. Da, <laughs> sunt muncitori, se duc la muncă. Da, se duc la muncă, poate de asta. A, 7 și 43 de minute. Se duc acasă. Da. Se duc la meci. Băi, asta zic, mă gândeam și eu, că poate se duc la meci. 0372 069 pronosticuri despre meci. Nu mai avem mandat de videurile la nu? Da. Dacă am fi dat și niște premii în dimineața asta. Păi... Mai, mai am un pliculeș de zahăr. <laughs> da. Dar nu se pune zahărul nu face. Ce mai ai Nu eu... face bine. Da, hai să zicem. Da. Deci, deci astăzi vreți să vorbim despre Aș, meci da. cu ascultătorii. Da. Bine, să... cine nu vrea să vorbească despre meci să mă sune pe mine. Cine vrea să vorbească despre meci să i sune pe Zaf și pe Luca la 0372069599. Eu nu știu cum e, eu, eu nu știu de ce vrem noi să ne calificăm la Cupa Mondială. Pe bune că nu înțeleg. Adică nu mai bine rămâne. Aici vedem numai noi. Ne facem de râs, numai noi se uită numai cine se mai uită la televizor și cu asta basta. Băi, da, acolo da, de ce să da. te duci să vadă toată lumea? Mulțumesc. Puțin. Gata. Asta. finalmente, nu prea mergem. Dar măcar ne, Adică, știi, e un orizont ăsta de așteptare. 2 ani, joci ca să ajungi la Cupa Mondială. Și nu ajungi și eu de la nu Ajungi, Știi cum Bine. e important e să particip. Exact. Deci de ce, ce În întrebăm pori. noi ascultătorii? Mm -hmm. Pronosticuri. Ce... Și de ce? Adică Ce vezi diseară, știi că, că, că e la pariuri? Se. Ce da. vezi? Ce vezi? Da, așa se întreabă pariuri între ei. Uite, Vasile, ce vezi Vasile la România din Iași Eu zic Ne spune 3-0. 3-0. Eu zic 2-0. 0-3. Poți să pariezi? Vasile Dar zice 0-3 pentru Polonia. Da. Adică. Luca, tu ai cont ăsta de pariuri, nu știu ce? Nai. Nu, și atunci cum pariez? Eu dacă tu nai. Eu nu pariez. Ba tu nu parezi. Nu. Dar să? E le doar chebi. Casa de pariuri e Nu vrei să mergem după emisie, mergem și nu. mâncăm o omletă și punem un pariu? Nu, bine. Asta. Bună dimineața. Nu. Uh, bună nu dimineața. Vrem să încurajăm pariuri. Nu încurajăm. Alo. Orazi, dimineața, de dimineața, sâmbătă inclusă. Da, binevenit Dani. Băieț, ce perrare aveți că în, în săptămânile trecute, când au jucat cu Cazastanul, mi s-au dus un bilet. Am luat și am pariat Cazastan-România, 2 solist, că am zis Cum să nu batem pe Cazastan. Ce înseamnă 2 Astăzi... solist? Hai că adică bate, bate România. România. A, bate România. Astăzi, România, România, Polonia, 0-3. Te răzbuni pe că ai pierdut la vezi? Dar la pariu Pentru că sunt români și sufletiți La pariu tot pe să pariez Dar nu cred procedez greșit, invers trebuie La pariu trebuie să fii cerebral. Și patrioși sufletiți zici tu că batem cu 3-0 Bine, mulțumim 0372069599 Liviu e cu noi, bună dimineața Bună dimineața Eu zic că o să 2-1 pentru România Cel puțin un gol din partea E Răzvan Marin Răzvan Marin? Avem un jucător da. Răzvan Marin? Da, avem un da. jucător Răzvan Marin de la Academia lui Gicăhagi care a debutat cu două goluri uh. în Armenia Așa? Și care e una dintre veștile bune dinspre echipa națională acest Răzvan Marin mai e Romario Benzar e Nicușor Stanciu care nu, deja e confirmat dar... trebuie să avem încredere că s-au promovat foarte mulți tineri Mhm uh -huh cu acest nou antrenor, iar eu cred în naționala asta. Nu acest mandat, poate în 2018, dar sunt se construiește ceva. Se construiește ceva. S-a văzut da. că vor joacă, s-au văzut faze lucrate la antrenament față de precedentele mandate cu Iordănescu și alte antrenori care nu se vedea nimic. Măcar aici se vede ceva. Și eu cred, cu suporte în tribuna, eu cred că avem șanse. Domnul Dunescru era mai orientat spre rezultate, nu, spre joc. Am zis cred că am zis că a dat marzeam Marin două goluri, a zis? Da, cred că da. Nu a dat un gol și o pasă de gol. Nu, la re toată cariera în fața. Să mai. 0,3, 2, Dar apoi era pe rezultate mai mult decât pe joc. Și a avut totuși o serie impresionantă de 17 sau 18 meciuri. Fără înfrângere echipa națională, înainte de a ajunge. La euro, atâtea Fără înfrângere, din 17 oficiale. meciuri, 20 de galuri. Nu cum? contează, uh -huh. n-ai pierdut. Uite, 0-0 pentru ei, ne spune cineva. 2-3, adică bate Polonia, ne spune Adi din București. Uh, joci nu joci la Mondial, semințele același gustare. Ce Ce bune, asta cine A. semnează? Uh, Andrei din Sighișara. Bine, este. bă, Andrei! Mulțumim, mulțumim O să batem toaca în locul lui tata Puiu Că la fotbal n-avem treabă Ăsta-i Bârzu știu de la Steaua Știi probabil că de asta spune că n-avem treabă Dar lumea e semi-optimistă așa Înaintea meciului din seara asta Semi-optimistă? Băi, nici Polonia nu e Germania E o echipă mai bună decât România Categoric în momentul ăsta Dar e de bătut Bogdan, bună dimineața Bună dimineața! Nea păi, eu sper că Alevandoschi să, să aibă un cârcel, ceva de dimineața așa, și să, să, să măcar un 1-0 acolo, dintr-un penalti, să împiedică cineva. Deci, la noroc! Așa, da. așa! Răzvan Raț mai joacă? Nu. Nu mai de joacă, nu. nu. Deci nu avem nici Răzvan Raț. Balaci ăștia? <laughs> Alexandru, bună dimineața! Bună dimineața! Admir foarte mult acest antrenor, E extrem de obiectiv și mie, extrem de sincer Da, nu știu că, că Poate migrează ceva de la felul lui de a fi Și migrează și la ceilalți Ceea ce vreau mentalitatea Să aibă curaj, domnul mm. Eu zic că o să fie 2-0 pentru România Să -aibă, aibă curaj Așa să fie Bine 0372069599 Carol e cu noi, bună dimineața Bună dimineața Binața. Uh, lucrez, uh, șofer de transport persoane și sunt pe calea Borșului. Ne-au invadat polonezii, câteva sute, însoțit de jandarmi. M-au făcut 3-0 pentru ei. Deci, dacă au venit cu sutele, clar ne bat. <laughs> sunt, autocare, microbuse, mașini mici, îi escortează jandarmeria, da. dar ei gesticulează tot 3-0 în favoarea lor, nu a noastră. Sper să nu fie așa. Ce? Să e o formă de sănătate. Salut, <laughs> da. Să vă salute. Bine da. că nu arată 1-0 cu un singur deget. Vin polonezi mulți, da, și am înțeles că vin și ceva huligani sunt anunțați. Da, 3.000 de polonezi, mă rog, minim. Da. Uh, Mihai, bună dimineața. Bună dimineața. dimineața. Îmi pare rău să spun, dar dacă începe mi cu Bogdan cu singur atacant, mi-e greu să văd gol marcat. Adică, dacă tot l-ai adus pe Keșeru și... Curmea, suplița poate să fie și grozav cu grozav, da? da Ai degrabă. Da, de ce nu? De ce nu? Dar vezi că Bogdan stau așa eu... cu hulit cum e el, că îl hulește cam toată lumea. Mi-a da, cam da. scos, ca să zic așa. Da, dar dacă ne uităm o pipă linia de fundul la noi și ne uităm la ce atacanți au ei, ne să cred că scăpăm fără gol primit Asta, da. Sincer, sincer. Deci, e bun, într-adevăr, ne-am ca între nord, dar totuși are influențe de astea, de ale noastre. Nu ne joacă cu Bogdan Stancu, nu te plipin, nu l-arunca focul luptei pe Keșelul s-a că Sincer, aș fi vrut poate un pic mai mult de curaj în atac. Păi mai mult curaj da? decât Răzvan Marin titularizat, Benzar, adică e prea mult. Nu poți într-o echipă națională să schimbi, de fapt nicio echipă nu poți să schimbi prea mulți jucători deodată. Că... Devenim prea serioși. Ne da. poate îi bate din seară și cu asta Basta Eu aș încheia... Că, da, Thailanda poate. e țara pariurilor, că tot s a adus aminte. E una dintre ele, din nu? Eu cred că de acolo vine cel mai bun rezultat, că ea se pricep. Albertino ne spune 0-0. Mm. Ah, da. Vom măcar un... Două e cam... Mi-e greu să cred că nu se marcheze. Bine, hai să o lăsăm așa știri. Republica Fantastică România, iar după nouă, rămâneți prin preajmă, vine Ștefan Bănică la Europa FM în deșteptarea. deșteptarea.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 la Selgros ai întotdeauna Oferte de neratat Între 10 și 13 noiembrie Ai Pizza Edenia, 4 formagii prosciutto, salami și speciale La 7,29 lei Și Pizza Margherita La doar 6,19 lei Oferta este malabilă În limita stocului disponibil Selgros, club pentru profesioniști Și pasionați de bunătățuri Numărăm ceaiuri, împărțim premii Intră pe fares.ro, bea ceai Înscrieți și câștigă -mi.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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. Este cod galben de ceață la această oră în București și în mai multe județe din sudul, estul și centrul țării. În aceste zone, vizibilitatea scade sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. ANM anunță pentru astăzi o zi cu vremea mai caldă față de zilele precedente. Maximele vor fi cuprinse între 6 și 14 grade cu 12 grade maxima în capitală. În sud-est, astăzi, vor fi posibile ploi slabe sau burniță. Legendarul Leonard Cohen s-a stins din viață, muzicianul canadian, poet și romancier a murit la vârsta de 82 de ani. Cu mare durere, vă anunțăm că legendarul poet, compozitor și artist Leonard Cohen a încetat din viață. Așa începe mesajul de pe pagina de Facebook a artistului. O ceremonie va avea loc la Los Angeles la odată ce urmează să fie anunțată, se mai specifică în mesaj. Într-un interviu acordat recent, notează jurnaliștii The Guardian, Leonard Cohen a vorbit cu calm și luciditate despre moarte. Sunt pregătit să mor. Sper că nu este foarte incomod. Leonard Cohen a devenit cunoscut în anii 60. Interesul său primar a fost literatura însă atenția publicului a fost atrasă de muzica sa. Primul său album, Songs of Leonard Cohen, a fost lansat în 1967. Influența lui Cohen în muzică a fost asemănată cu cea a lui Bob Dylan și Johnny Mitchell. I how I started myself as a singer and uh, kind of got sidetracked into literature. I think that if the song is really good and it's your own, then uh, what comes out is music. În to to toate operele sale, Cohen a reluat teme ca iubirea, pasiunea, religia, singurătatea, sexualitatea și complexitatea relațiilor umane. Artistul canadian a concertat de trei ori în România și a primit de-a lungul anilor numeroase premii și distincții internaționale. În 2008 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. I do what I do. Trei oameni au fost pulberați chiar pe trecerea de pietone aseară în bărlad. Victimele au fost transportate la spital în stare gravă. Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins câteva ore mai târziu într-o comună unde se ascundea la rude. Transmite Sorin Saizu. Potrivit martorilor, cei trei pietoni traversau strada regulamentar și se aflau pe zebra în momentul în care au fost izbiți în plin de un autoturist. Șoferul inconștient nu a avut nici cea mai mică intenție de a frâna. După ce a lovit oamenii ca pe popice, nu a oprit mașina, continuându drumul în trombă și lăsând oamenii împinși pe carosabil. Martorii au sunat imediat la 112 și la fața locului au sosit mai multe ambulanțe și echipaje de la poliție. Se fac cercetări acum pentru identificarea șoferului. Potrivit reprezentanților serviciului de de ambulanță la spitalul de urgență din în bărlada a ajuns o tânără în vârstă de 25 de ani care le-a declarat medicilor că nu-și mai simte mâinile și picioarele, o femeie în vârstă de 50 de ani lovită grav la un picior și un bărbat de 60 de ani care a fost aruncat cu capul de bordură. Victimele sunt în stare de șoc traumatic și vor fi supuse mai multor investigații medicale. De la Vastrui Europa FM. Dosarul eliberării de acte medicale false pentru permisă de conducere de la Pitești, administratorul unei clinici medicale și două asistente au fost reținuți aseară. Polițiștii din Argeș anchetează eliberarea în fals contra costa unor adeverințe medicale pentru obținerea permisului auto. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Ana Sorescu. În urma perchezițiilor, polițiștii din cadrul Poliției Municipului Pitești au reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore trei persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual și abuz în serviciu. De asemenea, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor 25.000 de lei a la provenit din activitatea infracțională. Tot cu ocazia perfeziților, polițiștii au ridicat 8 telefoane mobile și mai multe documente medicale. Reamintim că polițiștii piteșteni au efectuat 14 perfeziții domiciliare în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual, complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, complicitate la fals intelectual și abuz în serviciu. Este vorba pe scurt despre un dosar în care era eliberate un fals contrapost a diverințe medicale pentru obținerea permisului auto de la Pipești, Ana Sorescu, Europa La Piatra Neamță, șeful biroului rutier, comisarul Viorel Andronic și alți șase polițiști reținuți pentru luare de mită și fals intelectual au primit aseară mandate de arestare preventivă. Polițiștii sunt acuzați că ar fi primit bani de la șoferi între 50 și 400 de lei pentru modificarea unor procese verbale de contravenție pentru depășirea limitei de viteză. În aceeași cauză, alți șapte agenți de la poliția rutieră Piatra Neamț, acuzați de luare de mită, vor fi anchetați sub control judiciar. Știrile se opresc ocam data aici, dar găsiți informații și și pe site-ul nostru, știrile europafm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa națională va juca sub presiune meciul de diseară cu Polonia din preliminariile Cupei Mondiale, spune capitanul Dragoș Grigore. El precizează că punctele pierdute pe teren propriu în remiza cu Montenegro împiedică România să-și mai permită alt rezultat în afara victoriei pentru a încerca să câștige grupa. Va fi un meci greu, dar sperăm să ne ridicăm la cel mai înalt nivel, a declarat Dragoș Grigore. De cealaltă parte, polonezii vizează tot victoria, spun că nu s-ar mulțumi cu un rezultat de egalitate, iar mijlocașul Jakub Vlajikovski se așteaptă ca tricolorii să prefere contraatacul. Reamintim, meciul România-Polonia va începe la ora 21.45 și va fi transmis în direct de postul public de televiziune. Luca, mulțumim! 8 și 5 minute a fost publicat primul manual de șpagă. Înțeleg la Hunedoara. Autori mai mulți autori? Da. Oh. Este coautor uh, Colectiv și e Mai de proceduri așa <laughs> Republica Fantastică România imediat pe aceeași frecvență și 9 minute, bună dimineața! Avem un Smart TV și îl dăm peste câteva minute în deșteptarea, începem scrierile tot peste câteva minute. Acum însă, proceduri. hai să vedem. Proceduri, da. E bine să fie organizat la muncă. <laughs> Despre proceduri de lua șpagă puse la punct de niște polițiști din Hunedoara. Eu cred că trebuie scrisă pe cuvântul meu o carte, de fapt nu o carte, trebuie scris un serial, un foileton cu păgile savuroase documentate de procurorii în România. Sunt foarte, sunt super savuroase, sunt amuzante. E po poveste fără sfârșit asta. Da. Bun, sunt, e un caz cu niște polițiști jutieri care activau, zice, știrea pe drumul național 7 de vazam. În județul Hunedoara <laughs> da, <laughs> au fost <laughs> condamnați noastră într-un dosar de luare de mită. Dosarul lor dezvăluie ce sfaturi îi dădeau unui investigator sub acoperire. Unde? Relatează adevărul, undo În județul? une. județul? Un unde doar. Doar. <laughs> da. Deci, polițistul, la un moment dat, a fost prins în flagrant, după ce a iertat un șofer de o amendă, în o sumei de 500 de lei. Mama! Deci, ierți... nu de tot. Era adică, un dosar penal la da, De fapt, i-a făcut o reducere, cum ar veni, știi? Cât da. era amendă? Era 700 sau 800 și a făcut și lui o reducere de 2,5. dar a păstrat banii cam păi dacă poliția... Deci a fost Black Friday la... Dacă poliția ar fi fost privată, așa cum am vorbit acum vreun ceas, uite, pot aplica reduceri. Da, sigur. Cred că asta se întâmplă, și de Și putea să-i dea ei una pe bani, una gratis, una ei, vezi pe bani, că adică pe lângă, lângă se reducerea promozi. financiară rămâi și cu punctele. Și cu punctele, da. Adică, da. Deci da. a dat deci... de la el ceva. A zis bine, Vlad, bine. Black Friday. Ca să revenim. Deci, mă rog, erau doi polițiști, mașina de patrulă, colegul l-a ajutat, păla care a luat șpaga, l-a ajutat după ea să ascundă șpaga într-o cutie de medicamente. Poate era pentru niște dureri financiare. Exact. Așa, pe care am păturit-o în covorașul de mașină și a încercat să o arunce când au descins echipele pentru percheziție. Cum s-a luat șpaga? Trage pe dreapta, vor o frumos prezentați actele la control, dar șoferul oprit de polițiști era investigator sub acoperire. Agentul de poliție i-a spus ce reguli am încălcat și l-a întrebat dacă are suficient bani să plătească pe loc amenda, că se poate plăti pe loc acum. Îmi dau seama că acum un an jumate când am luat ultima amendă, și singura din ultimii 5 ani m-a întrebat și pe mine polițistul dacă am bani să plătesc amendă și i-a răspuns că da. Dacă s-a uitat la mine lunga așa, eu m-am uitat la el, și mă rog, mi-a dat amenda, asta e, am plătit, mi-a dat bonuleță la proces verbal tot. Asta... Ai plătit jumătate pe loc, da, cum arveni? plătit ar jumătate pe loc. Vrezi, da. puteai să plătești un sfert? Am dat toți banii. Da, așa e, să mai. Am dat toți banii, deci până la București n-am mai avut niciun bani. Tu să -i, puteai să i spui că pe loc pe loc și poate seara. Așa. Și agentul de poliție, deci ăsta sub acoperire, i-a are cam 500 de lei și atunci polițistul i-a spus: Mergeți noastră la mașină, puneți bani în poliția RC și aduceți-o înapoi. Ok, s-a prins... A mușcat. Așa că a mușcat. După ce a luat banii, i-a zis, mergeți înapoi la mașina dumneavoastră, că vin eu, o... stați acolo, aveți răbdare. Și ăsta s-a dus. după un minut jumate, a venit polițistul de la rutieră, i-a zis, gata, s-a luat i-a dat înapoi actele și i-a zis, citez, lângă mașina de poliție nu este recomandat să se poarte discuții compromițătoare. Deci ah, să se frumos. știe pentru viitor. Adică l-a informat pe domnul respectiv care este procedura. Să știe data viitoare. Dai banii, dar lângă mașină nu porți Știi discuție. cum se cheamă asta, nu? Mm. Educație rutieră. Bravo. <laughs> da. Um, asta a fost. Și după aia i-a zis să simuleze o semnătură pe o coală albă. Nu știm de ce. În fine, au venit polițiștii, a fost descindere. Asta e. Un alt caz, tot cu polițiștii ăștia, au refuzat o șpagă pentru că era prea mică amenda în cazul ăsta era de 700 de lei eu respect da. l-au tras pe dreapta și l-au informat Tația, a, a, amenda e de 700 de lei și întrebat, cum facem? l-a întrebat denunțătorul pe agentul de poliție, cum facem? asta întrebarea, Asta, asta întrebarea deci înțelege că așa trebuie să fă eu n-am dat, îți spun cinci în general n-am dat șpagă, dar n-am dat niciodată pagă. firește la polițiști Vă, mi frică, adică, nu știu, cum să cum, cum să negociezi? Mă întreb momentul respectiv, cum să fac să-i întind banii? Că ăla e momentul în care ăla te poate aresta. Că dacă vrei să-i dai, să mintuiești organul, e infracțiune. nu-i dai. Cum nu-i dai? Pui întrebarea aia. Cum facem? Cum facem șeful să... <laughs> Așa se face, da. Cum facem șeful, da. Bun, deci ăsta a întrebat, cum facem? A zis și polițistul a întrebat câți bani are asupra lui. Și îmi imaginezi cât, câți bani ai la tine da, Cât ai la tine Și asta i-a zis că are 10 euro și 20 de lei Aaaa, Ce mișto este că agentul de poliție nu l-a crezut și i-a cerut să scoată toți banii din buzunar Vă imaginați momentul pus Așa era? se da, cheamă în precheziție da. <laughs> Șeful, cum facem? Câți bani ai? 10 euro am și 20 de lei, nu te cred Marși Pe bune <laughs> Marși Ia scoate să vedem ce-ai prin buzunare Și a întors la buzunarele cu afară Și a scos, cum a făcut <laughs> după modelul Copos Deci după ce asta a scos tot ce avea din buzunar Zăi se-a scos, uite, și n-am Să, mă rog, să așa, să sărac Nu știu păi ce Păi bine, e mă, săracule, nu țin, cine vrei să ne dai și pagă? Da, și ca atare, constatând că denunțătorul Nu are mai mulți bani, agentul de poliție I-a întocmit procesul verbal de contravenție Dispunând și reținerea permisului De conducere no, pe o perioată de 30 de zile Păi umbli fără bani, mă, pe păi drum da. Mai dacă... și întreb cum face, Adică. -și urbeazni, <laughs>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 Fără urmă de adeverință. Bani sunt gata? Mergeți în fața să i ridicați. Ah, uh -huh. cum eu. Creditul la ING pe repede înainte. Fără adeverință, fără vorbă lungă. Ri și pleci cu bani în pungă.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 La Digimobil oferta de Gold Friday are și plusuri și minusuri, plus 400 de lei reducere la smartphone-ul Old 3 Soul Lite sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro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 Pe 11 și 12 noiembrie ai 50% reducere la al doilea pachet de scutece bebe, Pampers Value Pack și primești câte un pliculeț cu troli pentru fiecare pachet. În plus, ai crap aquacultură la 10,99 kg și minus 70% la gama de jucării, papetărie și marochinerie școlară cu licență Disney Finding Dory. Carrefour. Pentru o viață mai bună.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 25% reducere la tot sortimentul de arip și piept de pui. Hai la Bila! La Mega Image și Go în fiecare vineri, sâmbătă și luminică avem mega promoții de weekend. Cât ore mega? În perioada 11-13 noiembrie ai ceafă de porc fără os gustul românești la doar 1799 kg. Brizule de orez la Tivco 1 kg la doar 22,9. 29 lei. și morcov gustul românești la doar 99 de bani kg. Pregătește de degătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 28 de minute, fan bănică pleacă în turneu, în turneu național, împreună cu Europa FM. Ne povestește ce și cum după ora 9 în deșteptarea la Europa FM. Avem Dita mai concursul, La lege să fii smart, trimite un SMS la 1769 cu tarif normal în care se scrii cuvântul smart, numele și uh, orașul în care asculti Europa FM. Poți intra în tragere la sorți pentru un smart TV. 1769 SMS cu tarif normal câte SMS-uri vreți voi. Scrieți smart numele și orașul în care ascultați Europa FM. Europa FM. După tetul de inteligente de ieri am mai, iar am mai de o tine. Nu ne prinzi, n-ai văzut că nu ne prinzi. Da. Semne care arată că ești mai inteligent decât crezi. Ia, hai să vedem. Deci înțelegeți nuanța? Da. Mai inteligent decât crezi. Adică dacă ai unele dubii în privința inteligenței tale... N-am niciun dubiu. Așa. Nu, nu e. e. Da. Așa. Oamenii inteligenți, zice, studiul, nu-și dau seama din prima de capacitățile Normal. extraordinare pe care le posedă. Deci asta e, adică dacă, dacă nu ți se pare că ești prea de stem, poate că ești. Da. Dar zine ai că Adevărul nu mai ține pe jar. zine cu semnele la. Da. ce trebuie să luăm. Dacă cam. ai luat lecții de muzică atunci când erai mic, sunt numeroase studii au arătat ca învățat să cânti la un instrument muzical e benefic copilăriei. Așadar, zice, zic cercetătorii, dacă ai cântat la vioară când erai mic, acum gândirea ta este mult îmbunătățită. La vioară nu, la frunză am încercat. Sincer. E la muzicuță. Eu am primit un fluier de la de -arbitru, se pune da. suflam în el. Și am primit și acordion. Da, deci nu asta. n-am parte Nu, no Bun. Ești cel mai mare dintre frați. Zlazav nu merge. Asta. Cu ce nu merge? Cel mai mare. <laughs> cel mai mare se că mai ai frați? Nu, dar și cel mai A? mare da. La Luca se potrivește Deci dacă ești cel mai mare dintre fra, Deci poveștile cu pârâslea... nu. Deci până aici Luca e cel mai smart dintre noi Așa. Bun, ai o siluetă subțire Eu. Deci e subțire în talie Nu Eu. mai suge burtă da. Da. Cu cât talia unei persoane e mai mare Cu atât abilitățile cognitive ale acesteia sunt mai mici cheste niște imbecili cum ar veni că mâncăm, nu? <laughs> da, deci noi da. mâncăm. Și așa eram în depresie. Ce mai avem? Ia, fiate, îți plăcea să citești când erai mic. Asta eu... da. Da și da. când ești mare. Eu și Asta acum da. citesc când etichetele da de, de la da. detergent, le citesc etichetele de Doar la mâncăr. Dar că am și două genică. cărți atât, vine tu și Cireșare. <laughs> nu, adevărul ca acum serios vorbind, dacă singura singurul secret al succesului în viață verificat este să citești când ești mic și mare. Da. Bine, așa, ce mai avem? Ești stângaci? Atunci dacă ești stângaci ai toate șansele să fii de fapt și deștept Eu sunt semi-stângaci De ce? Fac unele lucruri și cu... A, nu <laughs> Unele lucruri le faci cu da, stânga Mă descurc și cu deci mâna am, relativ am înțeles, ok <laughs> Am înțeles, am înțeles Am și fericit Așa Eu sunt stângaci clar Mereu, sparg lucruri, scap. Da. Foarte nasal din punctul ăsta de vedere. Stric câte ceva. Stângaci, zice sunt mai inventivi și știu să iasă mai ușor din situații dificile. Uh -huh. Cu moare. Da. Îți faci prea multe griji. Dacă îți faci prea multe griji, înseamnă că s-ar putea să fii mai inteligent decât cei care nu își fac griji. Grijile se pot datora faptului că oamenii aceștia se gândesc mereu la posibilele consecințe ale acțiunilor lor. Și prin urmare vor să se asigure că totul decurge către un final bun. Cu alte cuvinte... Ați văzut ce greu parchează unii dintre noi? Pentru că se gândesc în permanență la consecințe. Și de aceea parchează la un metru de bordură Ioana, nu-i așa? Nu are mai a fost o întâmplare, s-a mutat bordura. Da, deci după Bordura ce parcat, era mai aproape, dar s-a mutat. Dar trebuie să povestesc, pot să povestesc Ioana, te rog frumos. Da, îmi dă voie. Ioana a parcat într-o dimineață, fiind întuneric, desigur, a parcat la un metru de bordură. După... Dar un metru, adică un metru. Imaginați un metru adevărat. Dup adevărat După un timp Oamenii care făceau emisiuni direct la Europa FM Erau deranjați de un cor de claxoane, Care venea din stradă Că se auzea Și Catar Iona s-a uitat pe fereastră și a descoperit că un camion Blocase toată strada Camionul blocase toată strada, da. nu mașina ei care era parcată în Din drum. Din unei mașini până la. urmă. Da, și Ioana a povestit că i-a fost frică să se ducă să mute mașina pentru că era atât de multă lume furioasă jos, încât. Da, știi că nimeni nici de pe la nu n-a vrut, vrut nimeni și să ducă. Oamenii s-au uitat când Hai, au văzut. Du -te, du -te, tu, ce e... manifestație era, au zis, nu mă duc. <laughs> și pe lor a găsit, a găsit un șofer da, cel un mai solid coleg posibil care a plecat, s-a dus, el însuși era furios <laughs> pentru că pusese deranjat. Așa că a fost o de caractere acolo. Da, ce mai vrei? Înălțimea contează. Dacă. Deci, copiii înalți studiază mai bine decât colegilor. Când ajung la maturitate, au mai mulți bani. La noi în România e invers, cu cât studiezi mai mult când ești mic, cu atât o să ajungi mai sărac. profesor, doctor de nu? Da. Ești mai inteligent decât crezi dacă ești amuzant. Într-o cercetare... te faci de râs. <laughs> Într-o cercetare, 400 de studenți au fost supuși unui test de inteligență în care au trebuit să gândească fraze amuzante pentru o serie de desene animate. Mie mi îmi place concluzia. Puteți doar să vă imaginați ce categorie de studenți a avut replicile mai bune. Nu pot să-mi cine... <laughs> a avut erbicele politehniști. Cine? Că da, nu era știi. să le și rostești. Tu știi, da. Era doar să-ți imaginezi. Adică deci până aici sunt semideștept. deștept. oricum, dacă știai toate astea de când erai mic, eu unul cel puțin da. m apucam să învăț o meserie. De asemenea, <laughs> de țime gras, n-am făcut instrumente, nici nu citeam cine eram. Vai de staur. Dacă și fi știut toate semnele astea, <laughs> te ferai. Da, prefer dezordinea. Dezordinea creativă, asta îmi place, eu sunt foarte inteligent aici. Mm -hmm. Dezordinea creativă, întotdeauna dezordinea e creativă, nu e. Nu ești de ordonat pur și simplu. Tu știi? Eu stai. sunt șordonat. Mamă, <laughs> mă-s... Dezordinea creativă e un concept care a fost stabilit în urmă cu mult timp. E o și-o cercetare care arată că dezordinea este specifică oamenilor inteligenți. Deci burlații sunt printre cei mai inteligenți oameni din lume. Ce râzi așa? <laughs> Hai, lasă, că deja suntem ascultați. No fighting... No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Me. Bonita. Mi Shakira, Su Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise hey. and keep on hey. reading the signs hey. of my body.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 See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's a bit too hard to explain. Baila la de la calle. Let's go. Baila la de noche, baila la calle. Let's really knew that she could dance like this. She make a man wanna to speak <in> Spanish. Como se llama? Me. Bonita. Me. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like C.I.A. man fantasy A refugee like me back With the Fuji's From a third world country I go back Like when pop carry crates For Humpty Hump We lead a whole club Jizzy Why the CIA When I watch The foreign And Haitians ain't guilty It's a musical transaction No more do we snatch rope Refugees run the seas Cause we on our own boat I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting To feel you boy And when let's go Real slow. Baby like this Is perfect. Oh you know I'm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 Shakira, Shakira și Wycliffe Jan de data, asta 8 38 de minute, Europa FM, deșteptarea, uh -huh. vine vacanța, mini-vacanța de 1 decembrie. Eu n-am am aflat că există vacanță, de, noi avem vacanța de 1 decembrie? Vine, vine, vine mini-vacanța de 1 decembrie, de fapt, bune. înțeleg că și pe 30 e e liber. liber. Da, pe bune, zilele de 30 noiembrie, adică Sfântul Andrei și 1 decembrie, Ziua Națională, sunt sărbători legale. Uh -huh. Ce chestie, frate, auzi? Da. Deci nu luăm liber. Normal. <laughs> Ce drăguț. <laughs> <laughs> și oamenii pleacă în vacanță. Uh, Când în 1 decembrie. În ce pică, pică joi, 1 decembrie, miercuri. Joi? Da, pică prosta asta. Știi că dacă pica miercuri, era puntea mai mare până în weekend. Așa e doar o zi. Ziua de vineri se face puntea Pentru noi. Deci 30 miercuri, 1 joi. joi Doi vineri, ce mai da. venim? Nu mai da. Bine, deci fiți atenți Cele mai solicitate stațiuni pentru mini-vacanța de 1 decembrie Sunt două puncte Poiana Brașov, Sinaia și Preda Ai început cu cei mai scumpi Păi astea C sunt cele mai solicitate Te-ai să C începi și tu Londra, Paris costa, Dacă era ziua mai națională mai pe 23 august ah. Hei, cum erau cele mai solicitate Stațiuni Halkidiki <laughs> Și Antalya și Disipurile de Aur Așa? Poiana Brașov Prețurile nu sunt mici și, evident, de-aia s-au ocupat locurile la hotelurile de 5 stele și de patru stele. Primele. În special. Da. da, în Poiana Brașov, trei nopți, hotel de lux, mă rog, hotel 5 stele de la 200 de euro până la 400 de euro de cuplu. Pentru două zile? Nu, pentru trei nopți? Cazare și mic dejun. Masă tradițională românească și spectacol fol folcloric de 1 decembrie cu folcloriste și petreceri pentru copii. ia la 2 și 3 stele, puțin mai ieftin. adevărul a au făcut o investigație. 3 nopți și mic dejun cu 100, 150 de euro de familie. Da, și, aici mai merge. Da, și ții niște salam, îl ții în geam că e frig. <răzări> <răzări> îl ții în da. geamul de la mașină pe DN1. Pe... <răzări> da, problema e, îți dai seama că de cine vrea să facă vacanță de 1 decembrie, săptămâna viitoare trebuie să plece de spre DN1, pe DN1. Bun. Sinaia. Dar aici, la Sinaia, prețurile se apropie de Poiana Brașov. Trei nopți mic dejun și cină tradițională, până la 300 de euro de cuplu. Mi se pare foarte mult 100 de euro pe noapte. Eu nu știam că ziua de decembrie, e cină tradițională, adică e prima oară când dau de asta. Fasole cu cărnați Ce? tradițional din zonă. Da. Ai Crăciun, că știam masă se masă de Crăciun, dar nu nou, de Paști, de acum și de... Mi se de pare cin... că orice zi poate implica o cină tradițională. E asta cina, e părerea mea. Aia e altă discuție. Da. Aia e cina de Sfântul Andrei, aia știi. Aia și e cu mult usturoi. Da. Predeal, da, cu mult usturoi. Predeal și așa mai departe și la Predeal. Reprezentanții agențiilor de turism explică. Cererea este mare deoarece aceste stațiuni, adică Poiana, Brașov, Sinaia și, și Predeal. Predeal, au cele mai bune condiții pentru schi. Aș mai puțin pârtii, transport și zăpadă. Așa <laughs> <laughs> dăugai Da, în Poiana Brașov, gradul de ocupare a ajuns deja la 85%. Pentru Ține tine, și predeal 80%. Turiștii speră să ningă. Bine. Și poate așa vor ajunge pe pârtii. Da, în aceste stațiuni există hoteluri de lux evident. Primele care s-au vândut pachetele mai scumpe și așa mai departe și au început să vândă foarte bine, deci aproape că n-au mai rămas pentru Revelion. Un sejur de Revelion în Poiana Brașov, spune un uh, reprezentant al unei agenții de turist, poate ajunge și la 1000 de euro de persoană. Să fie sănătoși. Frății, where? Da. În uh, o altă zonă preferată de uh, turiști, pentru mini-vacanță de 1 decembrie, este zona Bran -Meciu. Meciu. Aici un sejur nu depășește 150 de euro de cuplu ești mai fericit. Păi și ce primești? Turiștii ei sunt așteptați cu următoarele. Două puncte, ghilimele. Purcel la proțap, slăninuță și cărnăciori de casă, brânzeturi tradiționale, subnatural natural de mere, vințuică și gemuri făcute în casă. Mi se pare că sporturile astea sunt mult mai atractive decât de Asta să spun,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 8.46 de minute, știi cine stă la masa mea, nu? Ștefan Bănică, după 9 vine la masa noastră în deșteptarea la Europa FM Deșteptarea Europa FM Alegeți să fii smart, e concursul vostru preferat din fiecare dimineață la Europa FM Mergem în Iași, Dragoș e cu noi, bună dimineața Neața Dragoș Dragoș. Neata, neata with. Ce tăia. faci, Dragoș? Uite, e bine, vă așteptam. Foarte bine. Foarte bine, foarte bine la serviciu? La serviciu, la serviciu. Bravo, colegi. Sunt aici toți afară la țigară. Colege? Sunt. Sunt 3-4 și... colegi și doi colegi. Bravo! Ia se auzim. Hai să auzim pe toți. Ia băgat colegi. Yeah! <laughs> Iau ce, vo ce, ce, ce vocale sunt colegile! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Fiat, dragă, și avem și astăzi trei uh, domenii. Uh, ai timp la dispoziție să-ți alegi unul dintre ele, te gândești bine la ce te pricep cel mai bine. După ce ai ales domeniul, avem, uh, facem o afirmație, iar tu va trebui să ne răspunzi cu adevărat sau fals. În 8 secunde. E simplu, da? Oarecum, da, vă rog Bine, hai să începem, uite Avem uh, primul domeniu pe care îl propunem Este cinemateca. Al doilea Domeniu este fizică al... De ce mă, Și al treilea domeniu este capitale mm. Cinematecă Boicu, -a. Fizică Capitale Voicul ce uh, Aici ah? Voi mm. cu la ce te mai bine? Fizică, capitale sau cinematică? Sau cinematică. Ce alegem la Europa? E sunt un Smart TV să vedem de Ia, uzi, vezi cum și face lumea planul? Voi cu nu se pricepe la nimic. Nu, no, nu, no, nu no, se gândește, se gândește. Da. La cum se gândește are 8 secunde să răspundă. Eu știu ce să zic. Da, mai încearcă Mai încearcă cu vreo colegă. Hai să mergem pe Capitale Capitale Ai 8 secunde din momentul în care ne auzi da? Ne auzi în telefon Nu semnalul de la radio pe care da, dar -am de parte, da, -am da. uh, Ai 8 secunde ca să răspunzi Corect, cu adevărat Sau fals La afirmația pe care, pe care o voi face imediat da? Te rog Fii foarte atent, multă baftă mă rog. Capitala Australiei este Canberra. Adevărat. Adevărat. Adevărat am viat. Adevărat? A Adevărat? <laughs> Răspunsul pe care luăm în considerare este fals. Pentru că asta e răspuns în cele 8 secunde. Ufa! Cine a zis că e adevărat? Era o fată acolo care striga. Adevărat, adevărat! Cine e? Mariana. Păi data viitoare s-o asculti pe Mariana. Nu pe voicul. <laughs> nu pe Vo Voicu, a plecat, din păcate. A și plecat, <laughs> a? Da. Da. Ah, capitala Australiei este Canberra. Adevărat? Cambera. Ah. Tu faci, mă Dragoș, La ce vedeți meciul din seară? l ascultat la radio Foarte bine Nu are nimic, nu-i nimic Nu-i nimic dat, abitoare Câte smse-uri ai trimis azi? Unu singur Mai trimis și mâine, două da. Băieți, îmi pare foarte bine că v-am auzit și am intrat în direct cu voi. Și să noi trăit. ne bucurăm. Și numai bine, noroc. Bapă, te Weekend frumos și ține. Pup-o pe Mariană, numai bine. Oh, Pup-o <laughs> La, la, la, la, la Măcar revedere. Măcar atât. <laughs> Măcar atât, cu asta să și tu. Da. 8.51 de minute, Ștefan Bănică vine după ora nouă, în deșteptarea să vorbim de turneul național Ștefan Bănică. Mulțumim gala catering. Mulțumim pentru tot ce Mulțum, ați adumit în anticipați. această dimineață. Mulțumim rămână... Acum noi o să rupem ușa pentru micul dejun pe care ni l-au pregătit colegii noștri de la Gala Catering Rămâneți cu știrile Europa FM Europa FM Cea mai bună muzică În fiecare zi ai puterea de alege Să mergi înainte sau înapoi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 Noaptea și dimineața, izolat, se va semna la polei în regiunile sudice ale acestuia. Alege Quick Extra, un nazal hipertonic pe bază de apă de mare cu ulei de eucalipt. Quick Extra, respiră cu tot nasul. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Simte ritmul Trollima!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 Ascultă cu atenție următoarele secunde și încearcă să identifici ce se aude.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 Produs disponibil în farmaciile Sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Este cod galben de ceață până la 10 în județul Covasna și până la 11 în județele Brașov și Sibiu. În aceste zone, vizibilitatea scade sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Anemea anunță pentru astăzi o zi cu vreme mai caldă față de zilele precedente. Maximele vor fi cuprinse între 4, 6 și 14 grade cu 12 grade maxima în capitală. În sud-est, astăzi, vor fi posibile ploi slabe sau burneiț Trafic restricționat la această oră dn 1 în localitatea Nistorești, în județul Prahova, două persoane au murit și alte trei au fost rănite într-un accident produs în această dimineață. Un autoturism a intrat pe contrasens și s-a lovit cu altul. Alte două mașini s-au lovit foarte aproape de zona accidentului. Răniții primesc ajutor medical la fața locului. În zonă se află echipaje ale ISU, ambulanței și ale poliției rutiere. Alegeri prezidențiale în Republica Moldova. Duminica aceasta este organizată al doilea tur de scrutin. Cei doi candidați rămași în cursa prezidențială s-au confruntat aseară în două rânduri de dezbateri televizate. Socialistul Igor Dodon, un apropiat al Moscovei, și Maia Sandu, susținătoarea integrării în structurile europene, au încercat să-i convingă pe nehotărâți să se prezinte la urne. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. În timpul confruntărilor televizate, Igor Dodon a susținut că trupele ruse vor pleca de pe teritoriul Moldovei abia după rezolvarea conflictului transnistran. Cei doi prezidențiabili și-au prezentat și pozițiile cu privire la politica externă a Republicii Moldova. Socialistul a pledat pentru relații bune cu România, Ucraina și blocul comunitar. Junintele țării nu poate denunța acorduri de integrare europeană sau alte acorduri internaționale. Eu pledesc pentru relații bune în continuare de parteneriat cu Uniunea Europeană. Regimul liberalizat de vize va rămâne în vigor. Relațiile bune cu România și Ucraina vor rămâne în vigoare. Maia Sandu a insistat pe relația cu blocul comunitar și a explicat că va face tot posibilul ca instituțiile moldovene să respecte acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Oponentul meu își schimbă opinia exact așa cum și o schimbă și în privința unionismului. Pentru că mai devreme a spus că va anula acordul de asociere, acum spune că nu-l va anula doar pentru că președintele nu poate să facă acest lucru. Să ne spună clar. Același lucru îl spune și despre unionism. Ce simt eu față de România este treaba mea, este sentimentul meu. Dar sunt României. Eu, știu că, pe România, eu știu că cetățenii Republicii Moldova nu-și doresc astăzi unire și eu voi face ceea ce îl vor spune cetățenii Republicii Moldova. În România, secții de vot pentru cetățenii moldoveni vor fi amenajate la Iași, Suceava, Bacău, Galați, Constanța, București, Brașov, Cluj, Craiova și Timișoara. Tinerii Basaraben care studiază în România vor putea călători gratuit cu trenul spre și dinspre aceste orașe pentru a-și exprima opțiunile, o facilitate oferită și la primul al în Statele Unite, a doua noapte de proteste anti-Trump, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta fața de victoria republicanului în alegeri. Contestatarii lui Donald Trump invocă retorica sa din campanie vis a -vis de imigranți sau musulmani, dar și acuzațiile de agresiune sexuală. Oamenii se declară îngrijorăți că triumful politic al magnatului imobiliar va da o lovitură drepturilor civile. Donald Trump reacționează la protestele împotriva victoriei sale în cursa pentru Casa Albă. Acum, manifestanții profesioniști incitați de media protestează. Foarte nedrept a scris președintele ales într-o postare pe Twitter. La Washington, aproape 100 de protestatari s-au strâns la Casa Albă, unde Donald Trump a avut prima sa întâlnire cu președintele în exercițiu Barack Obama. Discuția dintre cei doi, pe teme de politică externă și internă, s-a purtat în biroul oval și a durat peste o oră. Vom face totul pentru ca președintele ales și soția lui să se simtă bineveniți și tot ce putem pentru a-l ajuta pe Donald Trump să aibă succes, pentru că dacă el va reuși, țara va reuși, a precizat Barack Obama. Prioritatea mea în următoarele două luni este să ușurez transferul de putere. Am fost încurajat de interesul președintelui ales Donald Trump de a lucra cu echipa mea pe multele probleme pe care le are America. Dincolo de interesele politice diferite, e important să lucrăm împreună ca să depășim provocările cu care ne confruntăm.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 A fost o întâlnire care trebuia să dureze 10-15 minute ca să ne cunoaștem. Nu ne-am întâlnit amândoi până acum. Am un mare respect pentru președintele Obama. Întâlnirea a durat o oră și jumătate și din partea mea puteam sta și mai mult. Am discutat o mulțime de situații, abia aștept să lucrez cu președintele, să mă consult cu dânsul. A fost o onoare, domnule președinte, aștept să ne mai întâlnim. Donald Trump a anunțat că primele sale măsuri vor viza sistemul medical și imigrația. Congresul este dominat de tabăra republicană. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim pentru știri sport, Luca Bastia! Bună dimineața, Cristof Daume este hotărât asupra echipei pe care o va folosi diseară împotriva Poloniei. Selecționerul spune că nu are dileme și că e pregătit pentru un meci de a fi sau a nu fi. La antrenamentul oficial național a jucat într-un sistem 4-1-4-1, iar titulare au fost Tătărușanu, Fundașii, Benzar, Chiricheș, Grigore și Filip, Închizător, Hoban, o linie mediană de 4, Popa, Răzvan, Marin, Stanciu și Chipciu, plus Bogdan, Stancu, Atacant. Presa sportivă scrie că Benzar va juca Fundaș Dreapta pentru că săpunarul nu este 100%, la sută art, iar Filip ar fi alesul pe stânga, unde mai există variantele la Toflević și Toșca. Selecționerul adversariei, Adam Navalca, spune că a făcut tot ce trebuia pentru a pregăti acest meci pe care își propune să îl câștige, chiar dacă reprezentativa României este puternică și bine organizată, iar Dicear este obligată să joace la victorie. Pot să vă asigur că va fi un meci plăcut pentru suporterea conchis Navalca. Amintim, după trei etape din preliminariile Cupei Mondiale, Polonia are șapte puncte, la fel ca lidera Grupei Muntenegru, iar România este este a treia cu 5 puncte, doar prima clasată se va califica direct la turneul final Avem video radio cu Filip Stan David În câteva minute începe turneul național Ștefan Bănică În deșteptarea Pe Și Elena, One Day, 99 minute vă spunem bună dimineața din studioul Europa FM. Au venit extraterestrei, atâta doar că nimeni nu înțelege ce și cum comunică. Arrival tradus la noi primul contact, e premiera săptămânii săptămână la Vidoradio cu Philip Stan David. Un film despre care unii spun că ar fi cel mai intimist și mai emoționant blockbuster recent, iar alții că ar face dreptatea unui gen îndelung abuzat în ultima vreme, SF-ul. Iar actrița din rolul principal, Emma pare să se fie asigurat de încă o nominalizare la Oscar-uri. contact 12 nave ciudate în diverse puncte ale globului, plutind la mică distanță de sol, extraterestrii care nu dau vreun ultimatum și nici nu răpesc pe cineva o formă de comunicare aparent imposibil de deslușit. Regizorul Denis Villeneuve, cel care ne-a pus până acum pe gânduri cu prizonieri, enemii și sicario, e suficient de priceput încât să nu-ți dea totul de gata din primele 10 minute, ca să te poarte apoi vreme de două ore prin același tip de film pe care l-ai văzut săptămâna trecută. Descoperirea treptată a personajelor, a durerilor lor și a mediului în care s-au trezit ele e mai importantă decât știu și eu alergatul fără țintă printr-un lan de porumb. Louise, interpretată de Amy Adams, e o profesoră de lingvistică singură cuc și îndurerată cât pentru două vieți. Dacă e sau nu șansa vieții sale să devină primul om care ia legătura cu formele extraterestre de viață, nici măcar n-apucă să se întrebe. Intriga pornește brusc și fără prea multe explicații. Villeneuve nu pune prea mult la încercare o serie de evenimente cu care ne-am obișnuit deja. Ia cătă o ul ia legătura cu OZN-ul, încearcă să oprești o catastrofă care ar implica respectivul o zene. Am un dacă pornește însă foarte bine, primul contact nu este întru totul sigur pe sine odată ce ajunge cam pe la mijloc. Louise descifrează ce e de descifrat, meditează asupra destinului și a dragostei, caută de una singură să se pună în calea unei neînțelegeri de proporții cu adevărat cosmice. Lucrurile se complică până în punctul în care unii spectatori se vor pierde și o să întrebe de ce Dumnezeu să-și mai bată capul. Enigma e deslușită în cele din urmă, dar nu fără să te fi lăsat gândindu-te că o premiză promițătoare a fost excesiv melodramatizată. Înrudit dintre filmele mai recente cu Marțianul și cu Gravity și o leacă și înspre Interstellar, primul contact se joacă aproape într-una cu așteptările, schimbă perspectivele și pune spectatorul la treabă. Și totuși, grație rolului reținut și nuanțat al lui Amy Adams, nu uită niciodată unde e sufletul.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 Împără o băutură caldă în Alegria în perioada 15 octombrie-15 noiembrie, trimite codul de pe pahar prin SMS la 1765 sau înscrie el pe trăieștecugust.ro și poți câștiga premii oră de oră sau chiar un Opel Astra. Intră chiar acum pe trăieștecugust.ro Gata cu trezitul cu noapte în cap între 20 octombrie și 23 noiembrie la Media Galaxy și pe Media Galaxy.ro ai cel mai mare Black Friday ever! Continuăm runda a patra cu 35% reducere la aspirator cu sac Bosch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 la Mega Image și Shop and Go în fiecare vineri, sâmbătă și luminică avem mega promoții de weekend. Cât orem mega? În perioada 11-13 noiembrie ai. Rodi la doar 3,99 kg. Zacuscă de vinete bunătăți de topoloveni 250 grame la doar 4,89 Și god semințe de floare soarelui cu sau fără sare 100 grame la doar 79 de bani. Prinde promoția de weekend de la Mega Image. Dreptul la sănătate. Articolul 23. Fiecare cetățean are dreptul la tratamentul medical prescris la prețuri accesibile. Punct!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 Doamne, ce am ne spunem ce-am greșit Ce n am mers Ce-a lipsit Între noi De-acum am înțeles Ce e dragostea Când ai plecat din viața mea Ai plecat și ai luat sufletul din mine, da să iei și amintirile cu tine Ba, din partea mea poți să i tot, tot, tot Dar de ziua mea te vreau pe tine în loc de tur Și poate nu mai am cuvinte să spun ce rău îmi pare Dar știu că a fost bine cu tine acum Mi-a dat -oare, e soare, dar eu nu-l văd și mă doare Cred că am din ziua în care Din ziua în care te-am văzut Am știut de la ce cu. Ești jumătatea mea ca a fost scris să fie așa Și, și, mi-e dor de tine În nopțile târzii Iar dacă simți la fel Încă te aștept să vină Ai grijă de tine Că lume plină de oameni răi. Și poate mai bine că nu -am doat-o amândoi pe alte căi Dar e tăi, inimii mele bătăi Că plânge după ochii tăi În ochii tăi descoperă Visele ce le trăia Mă lătesc cu tine Cu tot sufletul din mine Ne spunem ce am greșit, ce n-am mers, ce-a lipsit. <fie> Între noi abia acum am înțelepci. Petreanu și George Zafiu La Europa FM Ce e dragostea? Ștefan Bănică cu Marius Moga În piesa de mai devreme Bună dimineața, 9 și 26 minute Ascultați Europa FM Deșteptarea ne și vedeți pe pagina de Facebook Europa FM Bună dimineața Ștefan Bună dimineața, bună dimineața tuturor Ce e dragostea asta? Tuturor. Ce cu dragostea asta? Bună dimineața tuturor. Auzi, drag de alegeri sau de ce? v am terminat acum ai că... terminat capitolul alegeri americane. Donald Duck cu ăsta. <laughs> dar cum te simți cu... Mm? Ți-a ți ieșit Are... favoritul sau... Nu, nu, dar n-aș vrea să intrăm în... Uh, e o polemică. Numai că, din păcate, suntem prea mici și depindem de cei mari. De că începe spectacolul la noi. Azi a început campania electorală oficial... Cunosc. Da, cu alegerile din România. se termină. -i să -i vezi pe Donald. mai e cu mai e. Da. Avem și noi, Mickey Maușii și noi să vezi pe Donaldii noștri, să vede da. aici. Da, știi că și că Dragnea l-a sunat pe domnul Ponta miercuri dimineață și a zis Ai văzut? A câștigat Donald, Mickey <laughs> De data asta. Uh, începe turneul național, Ștefan Bănică. Opt orașe, cu Vâlcea. Ce mai avem? Pe, pe 15 noiembrie începe turneul la Râmnicu-Vulcea la Sala Sporturilor, după aia 16 noiembrie Timișoara la Opera Națională, 17 noiembrie la Reșița, apoi 18 noiembrie Craiova la Sala Polivalentă, stăm două zile acasă, ne revenim și pe 21 plecăm la Constanța, apoi pe 22 la Galați, 23 Bacău și terminăm cu 24 Brașov, Sala Sporturilor. Dar cum reușești toate astea din zi în zi? Adică în afară de la două zile de pauză am senzația că o să tot... o să fii pe drumuri, o să rămâi pe drumuri. Și, că și voi ați fost plecați și știți despre ce e vorba. Important e și asta spuneam bă, și înainte și spun fiecare an când plecăm că până la urmă mi se pare cea mai frumoasă parte acestei meserii, știi? Ești în studio, înregistrezi, repeți, ok, dar până la urmă rezultatul este când te vezi cu publicul tău, când cânti ceea ce crezi că te reprezintă și când e, când e toată lumea fericită. Pentru că schimbul ăsta de energie n-ai să-l găsești dintre public și cel de pe scenă, indiferent că e teatru sau muzică, Nu o să-l găsești niciodată, nici la repetiții, nici în studio. Cu se schimba publicul asta Cândi de câți ani? Trei. <coughs> <coughs> uh, <3. coughs> da, da, de dacă... mulți ani cânt de mulți ani. s-a schimbat publicul ăsta? Pentru că și showbizua s-a modificat ușor, ușor. Se schimbă și e, e firesc să fie așa. Ideea este că și pentru asta mulțumesc încă o dată. Noi avem un public constant uh -huh. și un public care știe la ce se aștepte, știe despre ce e vorba și de fiecare dată încercăm. Eu sunt pe principiu că Orice spectacol, indiferent că e teatru sau e concert, este unic și repetabil. Asta este cel mai frumos și asta nu poți lua de pe un vinil sau ce se întâmplă acolo. Iar conceptul de anul acesta este unul haios și mișto pentru că pentru prima oară anul ăsta o să facem un fel de poveste acestui concert în care am să... Punctez momentele, câteva momente importante din, din cariera și chiar din viața mea, care mi-au schimbat într-un fel drumul sau mi l-au bătătorit. Nu o să fie o cronologică, dar evident momentele astea vor fi punctate de niște piese care reprezintă perioadele respective. Inclusiv prezentul, pentru că Acum, de câtva timp, toată lumea mă întreabă Bă, dar cine stă bă, la masa ta? Bă? A, zic, da, stai. Că... Mi-ai suflat întrebarea. Cine stă? Așa, Corectit, eu... cine stă la masa mea? O să-l iau și pe... Îl <laughs> iau și pe cabron cu mine, în acest turneu, și o să cântăm... O să cântăm piesa asta în varianta Life și ea aparține prezentului. ca Și când nu vezi o altă piesă ieșită în... în în, în martie, parcă, gurătași de anul trecut, dar și piesele pe care oamenii vor să le asculte de fiecare dată la un concert Stefan Bănică. Cam câți oameni o să stea la masa ta în turneul ăsta? Bă, o să stea destul de mulți. Avem o echipă destul de, de numeroasă, dar uh, pentru ei este un antrenament bun pentru că urmează Crăciunul. Și uh, e un antrenament foarte bun pentru, pentru toată lumea. E ca la fotbal, cum spunea colegul vostru. Deci dacă, Luca, ai, Luca. Meci, da, dacă ai meciuri în picioare și te duci uh, timp spre Champions League, măcar ești antrenat. Eh, Dar tu ai, ești un soi de Mourinho, în, în jocul ăsta. Ai văzut reclama, da? Trebuie <laughs> să da. chem câinele. Băieții se uitau la reclamă. <laughs> da, da. Da. Noi îl avem pe Murinio al muzicii în, în studio. Acum ai văzut, Vlad, din Luca citează numai personalități. A citat... Moi siguran. a citat Cătălinto London Acum a citat și Ștefan Bănică, nu știu ce o să ne facem Cu, cu Luca ușor, ușor Hai să ascultăm piesa La Masa Mea Cu, okay. ca cu carbon, cum îi zicem noi <laughs> Cu carbon? Da, carbon și Ștefan <laughs> Bănică La Masa Mea și revenim după Cine stă la masa mea Cu cine împart part? Să-mi răspund L-aș plăti într-o secundă Secundă din viața mea Când răspunsul meu l va da Dar cine stă La masa mea Și bea cafea fierbinte Nu știi dacă azi e sinceră Sau dacă minte Ai vrea să îi citești minte Dar știi cum să facă Să te facă de te simte cu o lacrimă pe un braț yeah. Și cu rujul cel mai roșu de zici că-ți face yeah. Că noaptea asta arată senzațional Cu părul portocaliu ca Olanda lui Van Haast. Și parcă e altă femeie yeah. Și parcă simți că o să ți se facă chef Că ești cu ea de mult și asta te sucește, da zic eu ea e curba și tu mereu ai fost pește. Și chiar aș iau fără să știi, știi Tu te bucuri femeia ta în fiecare zi Dar sigur în oglindă, dacă te-ai vedea te-ai Cine stă la masa mea? Cu cine împart Cine poate să-mi răspund? L-aș plăti într-o secundă Secundă din viața mea când răspunsul îl va da Dar cine este la masa mea? Ah, și fumează din țigară Atât de zici că e prima oară Dans scrumiera sunt doar chiștoace cu ruj Și în pahar busuia că de huși. Să nu mai zici că n-are haz Când ea te trimite de la agonie la extaz De la bucurie la necaz Tu-ți tu drumul, dar ai atrage bine de macaz și ai vrea să-i spui că te-ai prins Dar pun o față prinsă când vede că te-ai aprins Te apuca, mila și dai un pas înapoi iau un pas înainte până încep să dai chiar doi Joacă perfect în filmul ăsta Și tu te întrebi dacă e actuala sau e fosta Și chiar și ea dacă ar fi în pielea ta s-ar întreba Cine stă la masă mea? Cine, cine stă la masă mea? Cu cine împart plopul Poate să-mi răspund și l într-o secundă, secundă din viața mea. Când răspunsul mi va da, dar cine este masa mea? Cine este la pasa mea? Cu cine împart acum? Cine poate să-mi răspund și l într-o secundă? din viața mea când răspunsul mi-l va da, dar cine stă la masa mea? Deșteptarea Europa FM Zaf și colegul. Da, la masa lui Ștefan stau, bine, cabr carbon, cabron. <laughs> Așa. Și asta vorbeam în... în Marius Mogal am mai văzut în ultimele piese, în, în piesa pe care am ascultat-o mai devreme, în Ce Dragostea, E și el la masa ta? Da, Magdal... e din 2012. Da, bănesc că o să vină și bubulina gospodina la masa ta. Băi, o să vină. La un moment dat, și gândit, câte nume de, de fete avem? Rodica, Rod, avem rodici, vete, bubuline, tanțe, nu ținam plural uh, uh, uh, anemone, cristine, nu mai știu, avem uh, avem destule, știi. Da, a, a, ai o masă mare. Am uh, am o masă mare. Am o masă bogată, ca să spun așa. Asta e foarte bine. Bravo. Uh... Am căutat să văd ce ai mai făcut în ultimul timp. Am dat un search așa și ar fi interesant de știu dacă nu vrei să pleci într-un turneu național și cu teatru. Probabil că o să plec de la anul. E adevărat, în ultimul timp joc mai mult ca de obicei, pentru că am mai ieșit o piesă la Teatru Metropolis un teatru de buzunar. Ea spune pentru că are o sală de 250 de locuri, dar care este superbă. Este o piesă bă, al lui Simon, se numește Jake și femeile sale, unde joc alături de șapte doamne și domnițe, uh -huh. iar eu, e pentru prima oară în cariera mea, când nu ies de pe scenă deloc, este e un rol pe, minunat și e o piesă de, de văzut, văd că se vinde ca pâinea caldă, e adevărat, sunt și 150 de locuri, dar se vinde cu o lună înainte. Șapte domnițe, trebuie să fie altă piesă în fiecare seară, zic. Da, e... Dar culmea, culmea, este o comedie, dar de fapt este o analiză psihologică a unui tip care are 50 de ani și ceva și trece printr-o printr criză. E și cu umor, dar ești cu lacrimă și e... Una dintre cele mai bune piese al unii Simon Păi să venim să vedem E, e, e de văzut am spus, e, Era un prieten al meu care era o prietenă Puțin mai puternică <laughs> <laughs> Și am zis uh, Vino și tu cu ea ca să am și o sala plină <laughs> Vezi da. o comedie Stefan spune în, acelea, aceeași, în fiecare zi Aceleași glume, ca noi la radio aici <laughs> Da, chiar ieri Am avut spectacol Bine, deci poate vedem și un turneu uh, cu teatru Asta Aici vreau să Asta, asta că... de la anul Pentru că anul acesta E full, full Mai e atâta timp până la sfârșitul anului De ce n-ai încercat? <laughs> păi nu prea am timp Venim din turneu, trebuie să încep Pregătește la palatului. Fazele finale de la X-Factor Și apoi sunt concertele de Crăciun Și pentru prima oară Anul acesta, pe lângă că Nu știu, mi-și optești mii o păsărică că o să mai fie încă unul de Crăciun. Așa. Ok, mai zi o dată mai tare. Da, o să vedeți. Deci concertele sunt pe 9 și 10 la sala Palatului, dar se pare că nu o să rămână așa. Iar pe 12 decembrie, pentru prima oară în istoria celor 15 ani de concerte de Crăciun, îl mutăm uh, la Cluj, la uh -huh. sala polivalentă. Asta e foarte tare, practic da. aceeași producție. Uh, Aproape exact cât ne permite scena aceeași producție. Asta știți, v-am spus de atâția ani, că din această cauză nu putem uh, muta concertul. E o sală superbă, e o sală de aproape 6.000 de locuri uh -huh. la Cluj și vom încerca acest experiment uh, anul acesta. Deci pe 12 uh, va fi destul de greu, dacă noi probabil vom avea concerte, 8, 9, 10, 11 okay. București și 12 Cluj. Uite, nu știu ce se întâmplă. Toată lumea se mută la Cluj. Vezi, au mutat pe Depeș Maud la Cluj, îl bută și pe Ștefan la Cluj. Da, e o perioadă da, foarte ne... bună pentru Cluj acolo. Din da, multe... ne... cultural. Ne mutăm, cu... da. ne mutăm cu toții la Cluj. Cultural e o perioadă foarte bună pentru Cluj. E în creștere, au festivaluri multe. De uh... mi-aș dori lucrul ăsta, mi-aș dori ca, spe... ca spectacole importante, fie că e vorba de teatru, fie că e vorba de... de de concerte să poată să circule în structura lor inițială. Pentru asta știți foarte bine că nu sunt săli adică orice producție a unui artist român pe care o faci pregătită ca lumea la sala Palatului este foarte greu să o duci chiar de la o sală de sport pentru că e, e foarte mult de dus și e foarte îți trebuie sponsor foarte mulți ca să poți să faci această diferență de, uh -huh. de bilete. Sigur, și timp ca să traversezi țara, adică, că trebuie să pleci din timp ca să ajungi de la București la Cluj. Ștefan e optimist acum că poate ajunge dintr-un oraș central într-o zi. El poate ajunge. Eu ajung. Nu, stai de vorbă dacă. Ia zine, zine și noi جم. asta ca cum mălele și cu asta încheie. Mă a venit la mine odată să mi pună filmul lui pe care l-a regizat nuta mută și eram amândoi ne uitam la mine, la bai ce mișto, nu știu ce, și eu am înainte s-a uitat la videoclipul Dansează baba. Și mălele a plecat, s-a dus la Iași să prezinte filmul și s-au încurcat CD-urile. Ah. Lumea era așezată, nu știu ce, intelectual, fin, pa. <fum> Dansează baba tang, tang. Și ea nu ea joacă și bănică, bănică. <laughs> Și le-a zis vreo Trei ore poezică Altfel nu omorau ăia Așa și cu asta. Dinamic cu... Da. Mai o chestie Mă rog Premieră Vă spun și vouă că e normal să fie Probabil săptămâna viitoare O să mai iasă un single nou De data aceasta de Crăciun Un cântec de Crăciun care îmi place foarte mult și mie și băieților mei care am înregistrat, se numește Acasă de Crăciun și o să-l cântăm, evident, prima oară în spectacolele de Crăciun. Din turneu și din uh, București. Nu, din turneu nu. Din turneu nu? Păi nu cântăm, cântece ce de Crăciun în turneu. Noi plecăm în noiembrie. Păi da, dar măcar păi așa, așa poate anticip, spazi, anticipând. Poate și niște ouă și niște. Nu, nu, nu a asta am viat Anticipând. E... Păi no, Ce no. contează? Mai treci tu pe la un mall ceva? În curând apar decorațiile de Crăciun și campanie. E știu. e problema. <laughs> Tocmai pentru că mie nu-mi place chestia asta. Okay. Adică bă, Crăciunul a devenit o chestie comercială și nu de la noi neapărat. că noi importăm în general. Adică nu o să mă mire dacă în câțiva ani o să văd din octombrie brazili în Paris. Și... asta nu la noi, dar eu prima dată când am fost la Londra, am da? fost în octombrie. Exact. Și am intrat în magazin, era plin de globuri și de tot felul de nebunii Exact. E o, chestie, e o chestie comercială. Hai să vindem din octombrie ce putem. ce nu putem vinde în decembrie, hai să o luăm cam așa. Nu, nu are niciun sens. Adică cântecele astea Și au, și -au locul. Chiar atunci, în luna aia în care chiar... Așa e. Acasă de Crăciun, următoarea piesă cu Ștefan Bănică. Uh, un pronostic pentru disară, jucăm cu Polonia. Nu știu dacă ai mai aflat, dacă mai pasionează pe cineva, văd doar să-ți aduc aminte, să-mi cu puțit un rană. Avem da, o echipă națională un vârtel, de Nu ce să zic. Bă, acum facem ca Hillary Clinton. Trebuie să fim uniți. Așa. Trebuie să fim uniți și... Până la urmă să seama, reparăm ne... rănile da. după ce se termină? meciul Așa, sau să ne lingem rănile Dar asta e, asta e o altă discuție uh, Sigur, evident că toți, toți ne dorim să câștigăm Problema e Eu îmi pun Dar e o problemă secundară Ce facem după ce câștigăm și? să ziceți și Vlad Nu mai bine stăm da. acasă adică, nu ne facem dar, pe de, dar pe de altă foarte parte periculos Haideți, haideți să o luăm pe, pe etape E clar pentru, pentru echipa asta A noastră ar trebui să meargă la un turneu final, pentru că acolo e experiența, acolo deja te simți în liga mare. Deci trebuie să trebuie să mergi, dacă. Zău! Băi, băi, Vlad, e ca și când, credem, când-ți la o casă de cultură, când <fie> când te duci pe un stadion sau la o sală mare, e altceva. Am văzut reacții incredibile. Incredibile. Oameni de scenă, de atâția și atâția ani concert pe Cluj Arena, când a fost ub Înainte de ub erau vreo 15.000 de oameni. Mă uitam în stânga, în dreapta, mi se tăiaseră picioarele, erau... Adăvărul că, eu, eu, eu, uite, e ce-ai simțit și tu la live pe plajă Când te-ai urcat pe scenă cântat Nu, n-ai cântat s la A, voi Cum am cântat? Da. Eu am cântat pe scenă Erau niște zeci tu de zi zi de oameni de de... Da, n-am cântat Un țigan <laughs> avea ca să mama mea Draga mea Da, am înțeles Bun, suntem optimiști atunci pentru disară Ștefan, multă baftă în turneu Mulțumim frumos Să mai spunem o dată, ia să mai spunem o dată Sau le tu acolo Să mai spunem o dată cu voi. Noi, ca parteneri, și vă mulțumim pentru chestia asta, începem marți, 15 noiembrie, la sala sporturilor din Râmnicu-Vâlcea. Miercuri, 16 noiembrie, mergem la Timișoara, la Opera Națională. Pe 17 noiembrie, mergem la Areșița, la Casa de a Sindicatelor. Pe 18 noiembrie, mergem la Craiova, la sala polivalentă. Stăm și noi două zile acasă. După, pe 21 noiembrie mergem la Constanța, la Casa de a Sindicatelor, pe 22 la Galați, tot la Casa de Cultura Sindicatelor, pe 23 noiembrie la Bacău, la Teatru de Vară Radu Beligan și pe 24 noiembrie la Brașov, la Sala Sporturilor. Asta este turneul național Ștefan Bănică. Aș vrea să răspund cuiva de pe, care ne vede pe Facebook. Costel uh, Bularda ne vede pe Facebook și uh, acolo semnalul e ușor întârziat și are senzația că Ștefan a făcut playback. Nu, Ștefan n-a venit să cânte oh. dimineața asta. Am difuzat ah, noi o piesă... Tare. Deci ai venit să, să dai un interviu un playback. Da. Am Ce? difuzat noi o piesă cu Ștefan la radio da, și da, noi da. vorbeam no, între noi... Atenți, deci cum s-a întâmplat. Dați-mi voie! Da! Dați-mi voie, da, adică, da, da. da voie, la ce matere! Dați-mi voie, chestiune. Deci, de-aia am fost așa, Eu ieri seara am venit la băieții stia doi, eu <laughs> <m -au> m-am înregistrat. <laughs> Ce spun eu azi dimineață Și azi, acum, când vin la Bă, nu vorbesc nimic, dau din gura așa că Și voi dați drumul la bandă <gântuță> Și acum să zic eu, deci turneu național Ce mișto sunt astea <gântuță> da. O luăm de la capă, îl mulțumim da. Ștefan Cu drag, multă dragu, maftă, dragu, maftă. O dară, o Europa FM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 Mă sunt eu quiero cantar ese que te hace llorar noi și 40 și cât 9 de minute suntem la final de deșteptarea pe săptămâna asta e vineri vremintim că e vineri Mâine e sâmbătă, avem la radio cu Andreesca, Nu ratați întâlnirea cu Andreea Și cu un personaj care pe mine Mă face curios și mâine chiar o să ascult emisiunea Sunt tare curios ce are de spus Mikey Haș, celebrul, uh -huh. celebrul Vlogger uh -huh. uh, Care recent a adunat Peste un milion de abonați pe YouTube Ceea ce nu e puțin lucru, e singura persoană Fizică de a putut să facă treaba asta uh -huh. În rest, mai sunt vreo două case de discuri Și cam, cam atât În România, Mikey Hash La Andreesca sâmbătă, la ora la 12, adică de an, la 12, nici pe noi nu e bine să-l să ratați. Avem avocatul diavolului. avocatul diavolului cu Cristian As... Tudor Popescu și Vlad Petrean Da, astăzi vorbim despre biserică și vă întrebăm dacă sunteți de părere că biserica este sub asediu sau nu. Pentru că biserica așa pare a se comporta în ultima vreme, are o mentalitate de asediat. Din partea justiției, din partea secularismului, din partea celor care nu mai cred în creștinism și așa mai departe. Um, sunt niște inițiative interesante ale bisericii, chiar dacă nu le recunoaște, nu le admite în mod oficial. Strângerea de semnături pentru um, interzicerea căsătorilor gay sau parteneriatelor civile prin Constituție este sprijinită de biserică. A fost ieri un incident remarcabil. Când arhiepiscopul Tomisului, în preasfințitul Teodosie, s-a dus pentru controlul judiciar la poliție, înconjurat de 30 de preoți, un grup masiv de preoți, acolo au fost niște imagini rare, și atunci, asta ne întrebăm azi, dumne, oare Biserica Ortodoxă din România se simte sub asediu sau este într-adevăr sub asediu? Deci de la unul și un sfert o dezbatere cu voi. Cristian Tudor Popescu are evident o părere bine formată în privința asta. O tu, -o tu mai ai asculta. timp să o formez până la 1. Da, eu o să fiu da. probabil apărarea. Bine, 8 minute până la știrile Europa FM. Ciprian Dinu vă face plinul de cămară după ora 10 să aveți un weekend minunat cu Europa FM. Pregătim Medium Rare!